Szervusztok, kedves hallgatók! A Meti Heteor Podcast 374. wunder adását halljátok, én Szedlák Ádám vagyok. Én pedig Póli Ferenc Ferenc vagyok, és iszonyúan élvezem, hogy este van, és egy kicsit hűvösebb lett az idő. Ijaj, ezt el akartam mondani no. már nem a feltétlenül a verset, hogy a cinege és a cipője az hová menjen el, melyik cipőboltban is utána takarodjon el felé, hanem azt, hogy én ma már olvastam olyan úgynevezett időjárás jelentést, amely szerint vége van a nyárnak és hűvös, hűvös járnak majd egyszer csak a héten. Felmerült, igen, ez a lehetőség is, én is így vagyok értesülve. Hát én nem örülök nem mondom, egyébként. Nem Tudom, hogy te nem szereted, én meg nagyon szeretem. Én ezen gondolkodtam, hogy még az ilyen nagy melegek ellenére is nem szeretem. Az utóbbi pár napnak a párás időjárása még engem is szétcsapott. Úgyhogy ezt, ezt most már abban lehet hagyni. Jó, de ezt igen, elintéztük. Meg, tehát meg volt idén, idén nagyon sikerült a nyár, azért a ráhúzni a mindenre. Igen, igen. De lényegében, ahogy hívják, a, ami nem sült bele a földbe, az is belesült. Köszönjük szépen, jövőre újra lehet kezdeni egy kicsit tisztességesebb módon. Igen, igen, több esőt, több nyári záport kérünk, a többi jöhet így, ahogy van. Esetleg nem is tudom, mi kell még valamilyen hidrogén meghajtású légkondi. Arra nincs egyébként valami új technológia, ami kevesebb áramot fogyaszt? Nem találkoztam még vele. Mármint, hogy azon túl, hogy, hogy lemész a pincébe, és Otti rendezett be az életedet. Biztos dolgoznak rajta a mérnökök, nem? Tehát szerintem most már így eladható lenne egy zöld légkondi. Nem az a baj, hogy itt valahol a, a dinamika ellen foltizunk, mint mindig. Tehát általában, amikor valami nagyon nem fejlődik, akkor ki jönni az, hogy hogy fizikai alaptételeket kéne valahogy kicselezni. Hát de, és azt gondolom, hogy nem lehet, de nem tudom, hogy lehet-e alkút kötni. Nem tudom. Kíváncsi vagyok. Hát nem tudom ki az utolsó, akinek sikerült tárgyalni a fizikával, <gül> és ilyen módon rendezni, nem tudom. Az tárgyalni, azt az az sokan élmet. próbálkoztak, de hogy akinek sikerült előnyös dílt elérni, olyat nem nagyon ismerünk, az igaz. Vagy legalább alkudni egy keveset. Uh -huh. Hát ilyen valóban nincsen, de gondolom mindenképpen az lesz, hogy lehűtjük a benti levegőt, és ezért a kinti levegő melegebb lesz. De azt lehetne egyébként, hogy ezt a meleg levegőt azt nem tudom, a földbe vezetjük, vagy meghajtunk vele valami gőzgépet, vagy nem tudom. Hát csak kint így is meleg levegő van. Hát igen, és ott még És ahhoz ő földbe intervege. vezessük, ahhoz pedig mondjuk épület szintű megoldások kell. Akkor az űrbe vezetjük. Mit szólsz ehhez a megoldáshoz? Hogy lennének ilyen nagy kémények, űrkémények, és mindenki egy csatorna rendszeren keresztül küldeni a meleg levegőjét. Mm, izgalmas ötlet. El tudjuk-e az űrt is? Hát azt azért nem hiszem, hogy az űrt azt sikerülne megfőzni. Az űr nagyobb, mint a mi meleg levegőnk melege. Tény, hát, hogy nagyon nagy. És vannak benne még sokkal melegebb dolgok is, mint a mi légkandiaink. Hmm, Magaslabda, de nem csapom le, van, vannak jelöltjeim, hogy ki azok akiket el kéne az első magyar de, emberes napra szálló misszióba. <hállt> Ami közismerten egy rendkívül meleg hely. <hállt> igen, igen, igen, ott nehéz sokáig mezitlábbot lenni, az biztos. Hát adnánk nekik tiszt cipőt. Jó rendben, én ebben benne vagyok ebben a misszióban. Nagyon gondosan kell kiválasztjuk a legénységet, de nekem is lennének jelölteim. Apropó, jelöltek meg, meg kinyelkül vagyunk meg. Szembe jött a héten egy vita keretében a közösségi költségvetés, ami, ami megint sikerült felhúznom magam. Mi az a közösségi költségvetés? Tudod, van az, hogy Budapest felajánlja nem tudom, az egy át kb., vagy valamilyen... Ja, hogy valamilyen szabad kis szemmel látható, számról, de a város szempontjából szavazhatunk mi budapestiek, hogy mire költsük. Igen, és akkor te megmondhatod, hogy neked tulajdonképpen kugyapisültetős, szkass lenne, lenne szükséged ott a sarkon, mert igen, igen. Mert az milyen jó. Én szavaztam, még tavasszal talán. Uh -huh. És mire szavaztál? Hát fogalmam sincs, egyáltalán nem emlékszem, mert kár érdekelt volna. Én nem szavaztam egyébként egyelőre, de Arról szólt a vita, amiből belemáztam, hogy, hogy ez így alapvetően egy jó ötlete. Hm. Mert hogy a, az szokott mellette lenni azért, ugye, hogy hát a város eldönti azt, hogy mire van szükség, és így összefognak a népek, és, és milyen jó. És van egy olyan, olyan nézőpont is ugyanerre a jelenségre, hogy azok az emberek, akik egyébként is hatással tudnak lenni, politikai hatással, vagy rendelkeznek némi pénzügyi hatalommal, stb., hogy változtassanak a környezetükön. Azok kapnak még így eszköztárra, hogy változtassanak környezetükön, miközben azok, akik, akik nem rendelkeznek ilyen erőforrásokkal, azokhoz ezek a kezdeményezések nem szoktak elérni. Magyarul nagyon sokan fognak arra szavazni, hogy legyen egy kicsit csinosabb az ivókút az óvod sarkánál, és viszonylag kevesen fognak arra szavazni, hogy kéne egy rendes hajléktalan szálló. Uh -huh. Igen. És mi a baj ezzel? Uh, hát tulajdonképpen ez. Tehát, hogy magát a bajt írtam le. Na jó, de nem a teljes költségvetésről döntenek ezek a szavazni képes emberek, hanem egy kis pici részéről. Tehát ez nem zárná ki azt, hogy legyen rendes hajléktalan szálló. Nem az lenne a logikus, hogy akik nem tudnak szavazni, azokhoz elmegyünk, akik meg tudnak szavazni, azokat megkérdezzük. Igen, ez mondjuk már kezdésnek jól anna, de egyelőre én ebből csak kommunikációt láttam, hogy milyen jó a budapestiek most megmondhatják, hogy mire költsük ezt a kis pénzt. Miközben a budapestiek egy töredékehez ér el, aki az telefonján a Facebookról lekattintja azt, hogy most lehet szavazni arra, hogy zöldre vessünk minden szálfűvet. Hát azért abban vitatkoznék, hogy a budapestieknek csak egy töredéke képes-e az okostelefonján kattintani. Én inkább azt gondolnám, hogy a 98 a képes erre, az biztos, hogy nem ér el hozzájuk ennek a híre, vagy sokakhoz nem ér el. Speciál szavazni ők is szavazhatnának. Ha elérne hozzájuk. Ha elérne hozzájuk, igen. Tehát nem véletlen, hogy amikor úgynevezett politikai kampány történik, akkor kint vannak a, a leírásgyűjtő emberek a MDF piacon is, mert ott megfordulnak olyan emberek, akiknek lelképzelhető, le hogy kisonokájuk vett mobiltelefont, vagy ők maguk vették maguknak a mobiltelefont, és tudnak rajta facebookozni is akár, de olyan módon nem aktívak rajta politikailag, ahogy egy ilyen kampányban való részvételhez kellene. Őszintén szóval értem, amit mondasz, hallom, amit mondasz, és nem tudom megmagyarázni, most így keresem a gondolatokat, hogy mi az, amitől nekem olyan mértékben borsódzik a hátam az egész gondolattól, amit mutatsz, hogy Tényleg így, tehát így az undor hatásaira emlékeztet már már, hogy így nem tudom, végtelen felbasz ez a, ez a gondolat. Nem tudom pontosan megmondani, hogy miért, tehát nincsenek igazán racionális érveim, csak hogy valahogy azt hallom ki belőle, hogy eh, amíg, eh, amíg eh, nem segítettünk meg minden magatehetetlent vagy, vagy eh, hátrányos helyzetet, addig mi ne és nem tudok ezzel ellen érvelni. Nem, sokkal inkább egy ennél klasszikusabb baloldali érvelésnek szántam, hogy amennyiben valamit tervezünk a társadalomnak, akkor azt úgy tervezzük meg, hogy ez a társadalom el is érje. Jó, de ez akkor igaz, hogyha egy dolgot tervezünk a társadalomnak, és mindig ez a bajom ezekkel a, meg, ezekkel a gondolatokkal, hogy mindig úgy hangzanak, mintha ez ilyen, ilyen vagylagos döntés lenne. Tehát, hogyha ez a szavazás van, akkor a hajléktalanoknak annyi azok mind meg fognak halni. Vagy éhen, vagy megfagynak. Ami hát nem feltétlenül gondolnám, hogy ilyen végtelenül egybites a világ, ahogy mindig a, ezek a baloldalinak lefestett gondolatok megpróbálják ezt, vagy hát nem, nem jó, nem akarom az egész baloldali gondolatiságot így cinkelni, de most ez a, amit most mondasz, ez nekem úgy hangzik, hogy ilyet ne is csináljon a karácsony, mert ez tényleg csak egy ilyen, egy ilyen, páváskodás ahelyett, hogy hajléktalan szállót építene, így a közép osztálynál szavazó szavazópontokat. És hogy tényleg ez ilyen, ez ilyen, ilyen nekem, ez valahogy ugyanaz, mint a, a flagellánsok voltak a középkorban, akik itt csépelték a saját hátukat a korbácsa. És mondom, nem tudok igazán érveket hozni ellene, de valahogy zsigerből kurvára utálom ezt a gondolatot, tényleg. Ezt értem, majd ha lesznek érveid akkor térjünk rá vissza. Hát lehet olyat, jó. Csak azt egyébként, tehát uh, annyit talán érdemes belőle meghallani a baloldali gondolatiságnak, amennyiben te képviseled azt, hogyha ezt a többség pontosan ugyanígy érez, mint én, akkor ez, hát akkor ez valahogy nem fog működni. Tehát hogy akkor ez rosszul van csinálva valami. Hát nézd mind, hogy nincs a magyar politikai palettányi rendes baloldali. Palett. De az most hogy jön ide? Most én ezt uh, ilyen eszmékről beszélünk, nem gyakorlati megoldásokról. Hát a gyakorlati az, az ötlet.budapest.hu-ból indultunk el. Hát, amit te elméleti alapon ö, lehúzol azzal, hogy ez már megint nem a igazán rászorulókkal foglalkozik. Úgy, hogy nem tárgyaljuk, hogy az igazán rászorulókkal foglalkozik-e bárki, hogy ö, kiknek mi segítene, és hogy ö, valóban van -e egy olyan törvény, hogy amíg nem segítettünk a igazi rászorulókon 100%-ban addig a náluk kevésbé rászorultakkal tilos foglalkozni egyáltalán bármennyit is. Mert az már morálisan elfogadhatatlan, mert ez így hangzik. Én meg azt gondolom, hogy nekem is jár, meg nekik is jár, és nehogy már azon az alapon, hogy vannak hajléktalanok engem megkérdezni, az ciki legyen. Értem, értem, amit mondasz, az a probléma, most, hogy nem velem vitatkozol, hanem egy olyan annak, uh, olvasatával annak, amit mondtam, amit nem mondtam egyébként. Hát De én én sokkal egyszerűbb állítást tettem, uh, nem azt, hogy ostoroz magadat most felvétel helyett, hanem azt, hogy, uh, hogy ilyen rendszerek megtervezése előtt, vagy megtervezése során érdemes gondolni a felhasználókra, a minden felhasználóra. Vagy mondjuk azt, ez is lehetőség, hogy ezt most Budapesten a középosztály meg kérdezésére fogjuk használni, ez erre szolgál, mindenki másra pedig atyailag kiterjesztjük a kezünket, és megmondjuk, hogy neki mi a jó, vagy mi az igénye. Hát igen, ez. ez Mert hogy ez jobb még város használóként Igen. Szerintem nagyjából egyenlőek vagyunk itt azért ebben a történetben. Hát ez az egyenlőséges de ez nagyon messzire vezetne már, mint hogy nem tudom, bizonyos ilyen morális szinten mindenképpen egyenlőek vagyunk, csomó más ilyen praktikus szinten nem vagyunk egyenlőek egyáltalán. Hogy ki mennyit érdemel, abban valószínűleg igazad van, hogy senki nem érdemel egy szint alatt. De az, hogy mindenki ugyanannyit érdemel, abban én nem hiszek. Ö, egyébként is, de ez már tovább visz persze, egy csomó olyan rendszer van, vagy egy csomó olyan megoldás van, ami ami finoman városlakó ellenes. Ez minden városban egyébként meg lehet figyelni, általános trend. Tehát tudod, a pad, ami nem lehet elfeküdni, mert ráhelyeztettek a közepére egy karfát. Igen. Nehogy már valaki feküdjön rajta. Ez nem városlakó ellenes, hanem hajléktalan ellenes. Ö, nem feltétlen. Tehát van, van városlakó ellenes is. A, az, a, az a pad, ami nem lehet kellemesen megülni, mert egy picit lejt a a karfája. Az a villamos-megállós támaszkodó cucc, ami egyébként nekem, mint állni képes embernek rendkívül kényelmes. Egy ki kilezújtjanna, neki pedig a közszépen megint nem kaptam semmit. Az a metró-megálló, ahol elfelejtettek gondoskodni arról, hogy hogyan jut le valaki kerekes székkel. De általában véve a város és a város használók agyával való gondolkodás az... Az gyakorta nem érvényesül. De ja, most nem az van, hogy a mindenki kapott, minden megálló kapott kerekhez székes lejárási lehetőséget, amelyik meg nem kapott, az azért, nem, mert nem volt rá pénz, is, hogy ott van egy nem messze egy másik megálló, ahol meg van ilyen megoldás. kb. valami ilyesmit értettem én a hármas metró felújításából, hogy ott nem lett lift, ahol, ahol egy alább van lift. Valami ilyesmi nem. Ez önmagában egy problémás dolog egyébként. Tehát lesz szíves máshová utazni. Hát. De ugyanez a. Tudom, a biciklis hallgatóink szoktak arra panaszkodni, hogy vannak azok a bicikli utak, amik úgy néznek ki, hogy mihelyt mi nem izével, mountainbike-kal hanem mondjuk teherbringjával, akkor bevehetetlen kanyarok vannak rajta. Mert ha te nem egy elképzelhető ideális biciklivel utazol, akkor dögöljél meg. Ja, ezen mindig ide érkezünk meg, vagy ez egy alapvető ö, különbsége a gondolkodásunknak, vagy a, a hozzáállásunknak inkább. Próbálom megfogalmazni, hogy mi a, a magva, hogy te azt mondod, hogy az általában a, a dolgok megoldása olyan kell legyen, hogy az minden egyes usernek ideális legyen. Én meg azt állítom, hogy szerintem olyat nem lehet, és ezért a túlnyomó többségnek ideális megoldásokat már el lehet fogadni. És ö, nem tudom, hogy, hogy melyik az érvényes. Én tudom, hogy én a, az enyémet pártalom, te meg a tiédet, de hogy... Ö, szóval nem tudom, én azt soha nem értem, hogy te miért tudsz mindig ilyen nagy indulattal és haraggal beszélni olyan megoldásokról, ami az emberek 90 ának jó, a 10 százalékának meg nem, anélkül, hogy felvillantanád azt a lehetőséget, hogy hogy lehetne a 100 százaléknak ideális. Ö, azért nem, mert... Ha megcsináljuk a 100%-nak vagy a 99%-nak az ideálist, akkor kiderül, hogy az a 10 körül -ak, eddig lemondtunk, az nem egy fajta ember, hanem nagyon sok fajta. Tehát, hogy az, ahol lépcső van, ott nem csak majd, ahogy hívják, nem tud lemenni a kerekes székes, aki a, az ilyen izé alap példa ember arra, hogy hol nem járhatóbb egy város, hanem a hogy hívjuk szépen a banyatankot? Banyatanknak hívjuk, de, de nem is kell hozzá, anyám se tud lemenni méni. a lépcsőkön, aki amúgy nagyon virgonc meg fürge, de valamiért rettege a lépcsőkön, és ezért inkább nem tudom, utakat választ. Igen, vagy esetben az iker babakocsi? Igen, igen, az is, hát azért mi tudtunk vele menni a lépcsőkön is, ha nagyon muszáj volt, de mindegy, mert értem, hogy mit mondasz, csak hogy nem tudom, én azt nem tudom, hogy, hogy lehet-e minden megoldást százszázalékos lefedettséggel tervezni. Mármint, hogy biztos van, tehát van az a pénz, gondolom, de hogy ez a, ez a határhaszon dolog, ez, nem tudom, hogy mindig a százaléknál van-e, vagy hogy morálisan ott helyese tenni, hogy a társadalomnak kerüljön négyszer annyiba az, hogy az a, hogy az, az utolsó egy százalék is jól járjon. Nálunk civilizáltabban működő országokban ezt... Uh, no fucking way. Meg, meg ki, szerintem soha ki, sehol meg, nem meg. készülnek olyan megoldások, ami százszázalékos lefedettség. Lehet, hogy jobban, tehát hogy szerintem olyan nincsen, abből nem maradnak ki uh, emberek. Uh, figyelj, itt tudom én, Hollandiát át tudták építeni biciklisbarátra, miközben uh, 20-30 éve uh, az autók platóján és autóparkort lényegében. És azt mondták, hogy mi nem ilyen várost szeretnénk, és, azt, és akkor induljunk el abba az irányba. De és te úgy tudod, hogy Hollandiában a biciklisták 100%-a boldog a boldoga biciklista megoldásokkal, és a nem biciklisták 100%-a is boldog a megoldásokkal? Természetesen nincsenek ezemben szám erről. Uh, Hollandiában viszonylag rendkívül sokan bicikliznek egyébként számomra életveszélyes módon, Tehát, amikor ott, ott gyalogoltam, akkor voltak, uh, voltak félelmeim. ellenben tekint, hogy a hollandoknak nem ezért valószínűleg reagáltam túl a helyzetet. Uh, viszont megint ott vagyunk, hogy ahol felmegy egy bicikli a patkán, ott felmegy bármi, aminek kereke van. Hmm, ez, ez gyakorlatilag nem igaz egyébként, de munkahipotézisnek elfogadom. Mert hogy? Hát A bicikli fölmegy egy olyan patkán, ami egy, én amikor naponta biciklizem, akkor szerintem most azonnal tudok három-négy olyan patkát mondani, hogy van drámpa, én föl tudok rajta menni, és nincs az az Isten, hogy ott fölmenjen, mondjuk egy kerekesszékes, vagy akár egy roller. De ez mindegy, mert értem, hogy azt mondod, hogy ott jobban gondolnak erre, vagy szóval ott több, több pénz jut a... a univerzálisabb megoldásokra, vagy az inkluzívabb megoldásokra. És abban sem vagyok teljesen biztos, erről viszont még annyira sincs számom, hogy a, nevezzük univerzálisnak, az univerzális megoldások, azok mennyiben pénzkérdések. Tehát, hogy valamilyen szinten nyilván igen. De hogy itthon rendkívül gyakran látom azt, hogy nem nem a pénz hiányzott, tehát hogy meg volt a pénz az aszfaltra, meg meg volt a pénz a rámpalakú kőre, ellenben a gondolkodás hiányzott, ami hát pont 5 perc és 30 forint lett volna. Hát ahol ez a helyzet, az nem jó. Tudod, ez a, a, a trafó doboz a bicikliút közepén. Jó hát lesz ilyen. az, a kerülnek. Hát nem, hát az biztos olyan, hogy ott, hogy mondjam, kiépíteni a trafódobozt, az valamiért, valamiért nagyon, nem tudom, bonyolult lett volna, vagy sokba került volna, vagy mit tudom én. És megkerülni az úttal esetleg? Ja, hogy úgy, hogy ott is, hát jó, hát az izé. Tehát annak le kell vágni a kezit lábát, aki ezt ott úgy gondolta, hogy ez így oké. Okay. Persze. Ugye egyébként nem, tehát figyelj, Budapesten én nagyon sokat biciklizek, és a bicikli utak. Hát praktikusan én nem nagyon tudok ilyen bicikli barátságtalan részt mondani. Tudok olyat, ami kompromisszumos, abszolút. Tudok olyat, ami az egyik kedvenc ilyen rámpám az tényleg. Tehát, hogyha nem 3 kg csinálták volna meg, hanem 9 kg akkor egy sokkal kényelmesebb szakasz lenne és most, a, most szerintem jó mennyiségeket mondtam, tehát tényleg az nem pénzkérdés volt. És akkor azon mindig úgy, igen, úgy azért húzom a pofámat, de hogy alapvetően azért a biciklis infrastruktúra Budapesten tök jó. Na, de, ez, tehát, de szoktam én is látni ilyen mémeket. Hogy? Én itt a meg nem tudnám mondani, hogyan lehet úgy lejutni a Dunaparton, hogy az ember ne halljon meg. Utána, hogy Dunaparton végig van az út, azt tudom speciál mihelyt áthaladtál egy hídon, a tolni kell a biciklit, mert egy időben szarra büntették az arra járókat, hogyha felhajtottak rá. De sajnálom, ez volt még... Tudom, hogy volt ilyen, igen, az volt, Árpád híd egy időben. Nem az Árpád, ez a, a Szépvölgyi útnál az a gyalogos híd, ami kereszteli a hévet. Jaj, tudom, tudom, tudom, igen. Hát... Uh, uh -huh. Úgynevezett Görzenál és környéken. Igen, igen, azt tudom, ott én szoktam átmenni. Mostanában engem nem bántottak ott soha, de na most mit, de ne, ne ragadjunk ebbe a részletbe bele. Engem tényleg érdekelne inkább az az elméleti része ennek a kérdésnek, hogy a. Hát, amit az előbb mondtam, hogy a. Hogy mekkora a költség, mekkora a kisebbségnek, ennek van-e valamilyen. Elmélete? Vagy egyszerűen csak az az elmélet, hogy bármekkora költség? Megfe vagy szó, okés? Biztos, hogy van elmélete. Én én más, most akkor egy tök másik témát rángatok, ide, csak arra pont vannak számaim, mert a héten kerültek ezenbe. Cserébe USA számok. És majd mondom, hogy ez hol csala az Európához képest. Ott van ez a klasszikus legyen ingyen a tömegközlekedés, ha egymód van rá mindenkinek, ha nem, akkor legalább kedvezményes a rászorulóknak. Uh -huh. És uh, kiszámolták azt, uh, UCL és tanulmány volt meg uh, megtalálni bosztoni. És a bosztoni az azt mondta, az egy uh, 6 vagy 7 éves felmérés volt, hogy kipróbálták azt, hogyha a rászorulóknak fél áron adják a jegyet, akkor uh, elkezdenek 30%-kal többet utazni. Uh, ami miatt uh, Gyakrabban mennek bevásárolni, elérnek a gyárkért az Oviba, elmennek az orvosi időpontra, mert nem kell spórolni a buszjegyjel. Tehát általában véve javul a életminőségük, és egyébként ez egy viszonylag fontos tényező a szegénységbe való kitörésre. Sokkal többet hat a szegénységbe való kitörésre vonatkozó izék tényezők között, mint például az, hogy milyen környéken laknak. Uh -huh. uh, konkrétan a napi ingázással töltött idő volt az a mutató, amire azt mondták, hogy ez rendkívül fontos. Hát ezt értem. Tehát itt ezt azt mondod lényegében, vagy azt mondja a tanulmány, hogy társadalmi költségben tulajdonképpen ugyanott vagyunk, csak közben jobb, jobb életet adtunk egy csomó embernek. Igen, illetve a másik, a UCL, és az meg azt mondta, hogy ott tulajdonképpen nem a rászorulókat dotálják azzal, hogyha ha olcsó, hogy elérhető, vagy akár működik a tömegközlekedés, mert simán megvan az, hogy emberek azt választják, hogy mennek a Bárt nevű gyorsvas a kis munkahelyükre valahol a szilíciumvölgyben, ahelyett, hogy állnának a kocsival, vagy a cégés busszal a dugóban, és ott írnek az e-maileket nagylelkesen reggel, és ilyen módon nem a rászorulók. Ha, tehát, hogy környezeti, vagy klíma szempontból is jobb így. Igen, mert hát egyébként azok-azok a városok, ahonnan már kiározottak azok az emberek, akik egyébként kiszolgálnák ezeket a technológiai munkásokat. Uh -huh. No de a probléma az, hogy amerikai városokban a... Hát egyrészt tömegközlekedés olyan, amilyen. Másrészt a város teljesen más, meg hosszabb utakra, meg autóra van felépítve lényegében az egész. A harmadrészt pedig a jegybevétel az kb. 10%-a a... a a rendszer fenntartásának. Budapesten a jegybevétel a BKK bevételeinek, ha jól emlékszem, akkor 2018-as számot láttam utoljára, az 34 volt. Covid előtt 40-net is elérte. Tehát egészen, más mennyi, egészen más nagyságrendet kell belakni utána a városnak nem egészen más arányt igazából, mert nagyság, nem tudjuk, hogy mennyibe kerül a, a bosztoni tömegközlekedés fenntartása. Mindes, hogy más típusú pénzekről mond le a város. Ugyanakkor a hatások azok megvárhatóan ugyanazok. Uh -huh. Értem tehát, hogy a, a fenntartási költségnek csak egy kis részét fedezi a jegybevétel. Uh -huh. Uh -huh. De mondjuk cserébe egy sokkal vacakabb tömegközlekedési rendszer tartanak fent. Um... És akkor aztán ott van, nem is tudom, talán Észtország, vagy lehet van, Litvánia? Valamelyik ott a Baltikumban, ahol ingyenes a tömegközlekedés, lényegében azzal a logikával, hogy megint csak ilyen társadalmi hasznosságot számolva, akár forintosítható, vagy nem tudom, mi van ott, eurósítható, az, hogy így jobban megéri, többen járnak busszal, kevesebb autópöfög. Igen. Igen. Ö, és akkor még azt érdemes lenne egyébként megvizsgálni, hogy ország szintén ez hogyan néz ki nálunk, mert Budapesten ö, viszonylag istenesen lehet bárhová jutni azért tömegközlekedéssel. Mondjuk olyan ö, kis ahol a bevásárlás az úgy néz ki, hogy 30 km-t mész valamerre autóval, hogy legyen nagy bót, ott ö, egészen más típusú rendszerek vannak, ugyanaz a, az a fajta a rászorultsággal egyébként. Hát az már egy egészen új téma lenne, azt is megfejteni. Még ebbe se igazodtam el rendesen. Én is azt gondolom, hogy amikor megkérdezik a budapestieket, hogy itt van egy kis pénz, azt döntsétek -e, hogy mire költitek, akkor az alapvetően egy politikai kommunikációs eszköz, nem pedig egy valódi város vezetési eszköz, Illetve egy szempontból gondolom annak, hogy olyan fajta szemléletformálás, hogy emberekkel tudatja azt, hogy igen, ti is dönthettek dolgokról, vagy hogy ezt meg megkérdezünk titeket, és nem, nem, valóban nem olyan szemléletformálás, ami ugyanezt a gondolatot elviszi a hajléktalan szállókra is. Szóval nem gondolom, hogy ez egy több lenne egy ilyen, ilyen népszerűségi vagy szóval egy kicsivel több csak a népszerűség hajhászásnál annyi valamennyiben szem, szemléletet formál. A valóságban a közösségi köz, költségvetés én azt gondolom, hogy, hogy mondjam, nem oszt, nem szoroz a város ö, alakításában. Ez nagyon pici pénz, és tényleg olyasmiről lehet benne szavazni, hogy több kutya kaki gyűjtő, vagy, vagy több zöld legyen a Margit köruta Amit egyébként a a párt nagyon szépen meg tudod oldani, például itt nálunk a Harer utcában, ahol is valaki jelezte a helyi a pártnak, hogy leszereltek kettő darab szemetest, ellenben arfelé sokan járnak, meg lehetne ezt valamilyen módon oldani. Akik odavitte kettő darab szemetest és felszerelték ugyanarra az oszlobra. és mondták, hogy ledumálták az egyiknek a ürítését az egyik házal a másikra, még keresnek egy izért, egy karbantartó, aki időnként kidobja belőle a szemetet. Uh -huh. Ez Közben jó. néztem, hogy milyen programok kaptak pénzt. Van egy, ami egyrészt közel áll a szívemhez, másrészt fogalmas nincs, hogy hogyan, lesz ebb, tehát hogyan kell erre rákölteni 5 millió forintot, mert annyi volt a besült költsége. Legális, graf legális graffiti felület kijelölése. Ami tök jó, mert a mostani egy legálfal környékét elingatlan fejlesztik szépen lassan, és az pedig remek hely volt. De hogy mi kerül a 5 millió forinton, forintba? Hát megkérdezem az emberemet. Ó, figyelj, ezek a közösségi beszerzések nagyon drágák mindig. Hát ott egy kerítésre kell rámutatni, hogy gyereke oda lehet fújni. Meg felvenni a telefont, és 320 fontot lebeszélni a nézével. Rendőr József hogy hogy innen, innentől onnan nem kergeted el a furcsa bézborsákkas gyerekeket. Aha. Kíváncsi lennék én is egyébként ennek a projektnek a költségvetésére, tényleg, nagyon. Ba, tehát szerintem egyre, egyre inkább nagyon szívesen olvasgatnék mindenféle költségvetéseket. Rohadt kíváncsi lennék egy ilyen, de bármi, tehát autópályaépítéstől a, a kresztábla kihelyezésig, ami szintén egy drága mulatság. És annyira kíváncsi lennék, hogy mi, miért kerül annyiba. Biztos vagyok benne, hogy meglepődnénk, és hogy sokkal több dolog... Vagy szóval, hogy, hogy nem annyival vannak túlárazva ezek a dolgok, mint amennyire gondolnánk? Ö, persze, hogy nem. Tehát ezer dolog van, ami eszembe jut, hogy meg, lehetne csinálni, vagy meg, meg kell csinálni ilyen lőt. De most pont ez, ami került ezen a fotelen, 7200 forintban állapotban vagyok. Hát igen. Tehát ebben nem látom az egy millió forintot, ellenben tökörülök, hogy megvalósul, akármennyiből is. De figyelj, egyébként pedig csak most már tényleg lezárásképpen, de azt nézem, hogy itt most belinkelted a minyert ezen, és akkor van ilyen, hogy Budapest peremén, rehabilitációs, otthon személyes krízisbe került embereknek, gyalogos átkelő az asztóriánál, üres lakások felújítása és bérbeadása, hajléktalansága a küzdőknek. Hát azért figyelj, nem csak nem csak kutyavécék létrehozása nyert, hanem egy csomó ilyen szociális felnőtt autista, Jaj, szabadidős és kulturális központ, állatterápiás nyert, programok idős otthonokban. Tehát, hogy tökre vannak ilyen olyasmik, amiket végül is számon kértél ezen a programon. E, Alkalmatán néz majd meg az összes indító, összes indult ötletet, Tehát, hogy mik voltak. Nyilván Ott sokkal az... jobban látszik az, hogy, hogy, hogy, hogy ilyen nettó hülyeségek vannak. Az, hogy utána voltak, voltak szervezetek, amik tudtak mozgósítani embereket, az egy másik kérdés. Hát most, de, de hát nem ez lenne a lényeg, hogy van egy pályázat, és akkor a, a civilek. Tehát ha a, a város nem gondol arra, hogy nem tudom, megkérdezze a, a, azokat, akiket nem lehet elérni a Facebookon keresztül, akkor jöjjenek a civilek, és kérdezzék meg ők, őket, hogy nem tudom. És mintha ez megtörtént És látom azt is, hogy nyert a közösségi funkciók, a Szent István Parkba e, című ötlet is, ami, hát nem tudom, van-e olyan hallgatónk, aki nem tudja, de ez ugye Budapest egyik legpolgáribb negyedének a nagyon-nagyon frekventált parkja. Szóval azért oda tényleg azt gondolnám, hogy már inkább a lakok dobjanak össze egy kis pénzt, és ne a város, de. de Szóval nem csak ez történne. No. Felolvasom akkor a kedvenc szemet, ami az, amiből lesz is valami egyébként 15 millió forint értékben. És van hozzá egy kérdésem. A belvárosi Dunaparti Rézsükre olyan árvíztűrő betonból készült geotér, ö, geometrikus elemek kihelyezése, amelyek ülőfelületként, asztalként és lépcsőként is, valami néhány esetre, de egyszer funkcióval kutyaitató grill használhatók. Civilek bevonása a fenntartásba. A kérdés pedig a következő. Milyen a nem beton. <gül> azt nem tudom. Biztos nem tudom. Milyen a nem árvíztűrő beton? Nem tudom, de benne van a szöveg, hogy árvíz tűrőbetonból kell csinálni. Figyelj, biztos van, hogy árvíz nem beton. Esőre oldódó betonból készült. <gül> nem, <gül> azt nem hiszem. Elászott, sajnáljuk. Nem, inkább a... nem tudom. De hogyha az ember rákeres arra a kifejezésre, hogy árvíz beton? Akkor, akkor jó, akkor az első százezer találat az a, az a cikk karigeri megvalósult ígéretei. Tehát jó, nem, de szóval hogy úgy látom, hogy ez most inkább a, a, azoknak a tartalmai kerülnek a google előre, akik hozzá hasonlóan feltették a kérdést, hogy mi az anyánvalaga, az az árvíz Az a tükörfúrógép, lehet, hogy azzal tévesztették össze, nem? Á, igen, igen, igen, igen, az olyan, mint a kanyarfúró, meg a reszelő zsír. Na jó, ezt most nem tudom, hogy milyen az árvíztűrő beton. Szerintem menjünk tovább. Ezt megbeszéltük. Jó, hát akkor innentől kezdve már csak kizárólag könnyű és igényes szórakoztató tartalmaink vannak, azt hiszem. Hát ha csak nem, Amennyiben... ha csak nem állok én is elő az, hogy mivel foglalkoztam ma egész nap. De jó Isten, mivel foglalkoztál egész nap? Lomtalanítás van nálunk. A holnap reggel viszik el a lomokat, és lomtalanítottam. De az a baj, hogy tehát engem nagyon mélyen érintett ez a tevékenység, de semmilyen olyan elemét nem találom, amiről érdemes lenne hosszan beszélgetnünk. Várja, várja, várja. Te pro-lomtalanítás vagy anti-lomtalanítás ember vagy? Mi, hogy érted ezt? Tehát, hogy én -e az vagyok-e, aki kiáris, és begyűjti a tonacsékeket az utcáról, vagy aki kiteszi azokat? Nem, nem, nem, nem. Az vagy -e, aki úgy gondolja, hogy akkor most lesétálunk három utcát, és megnézzük, hogy valahol van neki kidobott, nem tudom, autósatlaszok. Egyszer találtam egy szatyor autósatlaszt egyébként uh -huh. zárójel. Nagyon örültem neki, van itt négy, négy, négy, négy nagy felbontású Nagy-Britannia térképen, mert hogy négyből áll össze. Uh -huh tehát bármikor el kell mennem és megszállni az országot, minden kanyar tudok. Vagy az, aki a kerületi Facebook csoportban panaszkodik, hogy már megint jönnek kódolt beszéd valamilyen módon a cigányokra, hogy mégsem nézzük nácinak, illetve nézzük trükkös fasiztának igazából, és hogy nem igaz, hogy ez már megint van, és hogy évente mit kell eltűrni. Obudáról van szó, ilyenkor egyébként az igazán profitorólag bedobják is, hogy, és különben is a sziget is hangos. <gül> hát, ha ebből a kettőből lehet választani, akkor az utóbbi. Mert nem szoktam kijárni, átnézni a szemetet, hogy mármint a, nem szemetet, a lomot, hogy találok-e benne valami nekem még használható. Mert azt a szakaszát élem az életemnek, hogy azt érzem, hogy így is túl sok tárgy van felhalmozva, amit felesleges volt félretenni, és szóval inkább szabadulni kéne tőlük. De ezek a gondolatok, mármint az összes, amit így érintettél, azok így merülnek fel bennem. Az tény, hogy nem szeretem a lomisokat, de nem szoktam hírigelni emiatt, meg nem, nem, nem tudom, nem, nem háborodok nyilvánosan fel, meg nem gondolom azt, hogy, hogy miért nem lövik ezeket a Dunába, tehát ennyire nagy baj nincsen nem szeretem őket, nem, nem szeretek velük beszélgetni se nagyon. Jó van mókásabbnak érzem, tehát az utolsó igazi nagy karnevájelenségek egyikeként szoktam megélni általában ezt, de pár év volt az, amikor ö, két után tettünk csak kiskörti töcsémmel, aminek az lett a végül, hogy egyrészt mi nem találtunk azt, hogy semmit, illetve de kettő darab céges bélyegzőt, valami random Kft. Uh -huh. Ott hagytuk, már random Kft-re nem volt szükségünk éppen, Uh, ellenben segítettünk uh, két hiánykának kirángatni uh, kettő darab, hát legalább 20 éves sílécet a halom aljából, és keresték a másik felét, az iket azt hiszem meg is találták. <gül> Mert milyen jó dolog sílécet, ezt még bármire lehet használni. Én pont ezt a egyébként évtizedeken át velem levő gondolatot próbáltam most legyőzni magamban, ez a bá Ó, jó, az még valamire. Tehát ezt próbáltam felcserélni azzal, hogy vedd észre Feri, a tárgyaidnak az a része, amire azt mondtad, hogy jó, ez még valamire, azokat nem használtad tíz éve semmire. Vannak az embernek ilyen tárgyai, igen. Ez... De nekem sok van. Szerintem mindenkinek sok van. Hát igen. Tehát, egy kivétel a, a néhány elszánt Marikondósnak, hiszen az embernek három darab könyve van, és azt sem olvassa. Igen, meg az érovészteseknek. Jaj, ne dühítsél már. <laughs> Mindenek van határa. Igen. Na jó, de szóval, hogy. El, hogy... Elmegyek nagyon messze egy kicsi csomagolatlan babért. Nagyon, nagyon elgondolkodtató helyzet egy ilyen lomtalanítás. Pontosan ezek miatt a kérdések miatt, amit most mégiscsak csak és én egész nap, sőt, már tegnap is egész nap ezen járattam a fejemet ezeken, hogy, hogy meddig őrizgetjük a barkácsolásra férhetett dolgokat meg azokat, amik, mit tudom én, mondjuk, a, hogy egy példát mondjak, végtelen mennyiségi UTP kábelem van itthon, amik egy időben nagyon fontosak voltak ahhoz, hogy a ház működjön, de most már nem nagyon kellenek UTP kábelek. És hogy akkor most, most akkor meg? Azért hát, ha mégis fognak kelleni egyszer UTP-kábelek, csak nem dobok ki egy teljesen jó tízméteres méteres, 5 vagy milyen minősítésű gigabites kábelt. Van otthon olyan számítógép, amiben UTP-kábel megy még? Van itthon ilyen egyébként, igen, meg, meg mit tudom én, a IPTV-be azt kell dugni, meg a, meg a hogy hívják, a nasnak -NAS is jobb, hogyha kábellel csatlakozik, sőt azt hiszem az más, hogy nem is tud. De azért hát nem ez a jellemző. Tehát ma konkrétan végül is csináltam nagyon informatikai jellegű dolgot is, amennyiben régi-régi tervemet megvalósítottam, és a egyik gyerek egyik szoba sarkában elhelyezett router és NAS kombót, ami ott világított, meg zűnyögött neki, viszont hogyha rezetelni kellett hajnalban, akkor Se, tehát már csak úgy tudtam, hogy kitanultam, hogy melyik az ő kis megszakítója, mármint az ő szobájának, és lecsaptam az áramot, mert ugye nem akartam bemenni felébrezteni. Na, szóval, hogy ezt kivezettem a, a lépsőháznak a egyik falára egy ilyen, egy ilyen műalkotásnak álcázott tobozba, és végtelenül büszke voltam, hogy minden elsőre működött már, mint hogy... Tehát, hogy, hogy mondjam, egyből volt internet, és egyből volt a UTP-nek is a végében valami. A kivezetnél megragadnám ezt a gondolatot, ami olyan egyszer egy ismerősömnél, de ezt lehet, hogy akkor. Szembesültem azzal a kérdéssel, hogy azt a problémát kéne megoldani egy hát nem el, hanem mondjuk f alakú lakásban. Aha és én talpas F, hogy az F egyik talpánál van az ajtó, ahol bejön a drót is. Igen. Ott fel van furva egy kis polcocska, amin található a modem ami szórja a wifi-t is az egész lakásban, igen, igen. amely jelnek egyébként már a nappali eléréséhez is, át kell mennie például a teljes fürdőszabány, meg egy polcs soron, meg a gardróbon, meg uh -huh. minden szírszaron, tehát hogy három falon egyébként. Igen. És az volt a kérdés, hogy hogyan lehetne ezt a lakást jobban beteríteni internetsel, úgy, hogy potenciálisan ne csak a konyhába lehessen például dolgozni. Uh -huh. Mondtam, hogy nagyon egyszerű, onnan lehozunk egy egy drótot végig, visszük fent egy ö, zárt simben, ö, nem lesz túlzottan csúnya, és lehozunk a nappali közepére egy, vagy a nappali tetejére egy fene, egy ö, erősebb wifi-rútert, és onnan szórunk onnantól kezdve, az egész lakásban van szórva minden király. Hát a probléma a következő, hogy drót és elektronikai eszköz nem látszódhat a lakásban. Ó. Erre volt az a válaszom, hogy akkor viszont a másik lehetőség a sehogy. És végül ebben maradtunk. Tényleg? Aha. De elektronikai eszköz sem látja, de ilyen esztétikai okokból, vagy nem tudom. Igen, igen, igen. Hogy hívják ezt, amikor a tükröket is le kell takarni? Azt kerestem, igen, ezt a szót, szó, hogy feng okokból? Konkrétan? Nem feng okokból, de kb. ez a, a, csu, a csúnya ezért digitális életet a bőle a térbe. Uh -huh. Hát nem tudom, és ez ilyen, izé, ilyen áramhálózaton keresztül működő ripíterek kérdése? Ott is akkor ez még azt hiszem nem volt elérhető. Meg az egyébként lassú is, azt hiszem. Viszonylag, azt nem tudom, hogy most is lassú-e még, de, de volt ilyen nem itthon egyszer, itthon még nem is ebben a házban, hanem még egy korábbi lakásban. Az ott nagyon lassan, de működött. Ami még lehetőséget van, hogy három darab más között pattogtatni a jelet, Aha. és akkor egyet lerakunk a kábelmodem mellé, egyet valahová a szekrénybe, és az már akkor onnan látni fogja mind a kábelmodem mellett, mint pedig a nappaliban levő, de hát tekint, hogy a nappaliban nem lehetett berakni, ezért itt meghalt a terve egy kicsit. Hát esetleg a kanapé mögé, érted, vagy a nem tudom. A, a, a, akváriumban. A, az akváriumba, az nagyon jó. Azt nem tudom, a víz, a, az, az milyen viszonyban van a Wi-Fi jellel? Csak tippelni tudok. Tippe. Amennyiben, hogyha a tengerletjárók kommunikálni szeretnének, akkor felszoktak bocsátani egy ilyen rádiós bóját. Hú, az igaz. Ebből... Azt gyanítom, hogy vízben rádiózani ilyen fasz ötlet. Ez nem lehet, hogy akkor csak, amikor nagyon mélyen vannak. Mondjuk száz méter víz az máshogy viselkedik, mint egy akvárium, nem tudom. De igen, egyébként azért valószínűleg akkor ez van. Mert nekem az a fura izé van csak a fejemben, hogy ugye betonon egész jól terjed át a wifi-el, csak a téglát nem szereti. Hát a míg nem vasbeton. A, igen, jó, igen, a vas, a vas az nem jó. A vasbeton az tud, tud ilyeneket csinálni. Most nálam egyébként itthon mesh, mesh rendszer van, de a két rúterra speciálasszám éppen Wi-Fi-n beszélget, mert egyszer, a, egyszer be kéne azonosítanom, hogy a három darab a két router között áthozott kábel közül, ami két külön szobában van természetesen, melyik vége melyik másik kábelhez tartozik, és újra összedugni minden szépen és ehhez mindedig nem volt kedvem, hogyha egyszer elmegy így is. Igen, ezt ismerem, ezt az érzést. Na, egyébként például a lomtalanítás az erre pontosan jó. Tehát az, hogy én kihúzom a leányzó szobájából a falra, a már előkészített, átfúrt falon át a, a routert, erre azt hiszem készülök egy hónapja, hogy na jó, holnap már tényleg, meg, na jó holnap tényleg. És most volt az, hogy most akkor kitenném a kis kerti házikóba a, a nagy drótos dobozt, de akkor már, csak, akkor már csak... Tehát ha kiteszem, soha többé nem veszem elő. Tehát most még le kéne, venni, le kéne emelni a tetejéről azt a, azt a koax kábelt, ami muszáj ahhoz, hogy kivezesse a netet erre a előszobai vagy mm. lépcsőházi helyre. És akkor, és akkor így megcsináltam végre. Büszke vagyok. Na, jó van. Volt, volt pozitív hozadék. Egy csomó pozitív hozadéke volt egyébként ennek a lomtalanításnak, mert lomtalanítottam, egy csomó mindentől megszabadultam. Rendet raktam a kerti házikóban, rendet raktam a kamrában, és uh, túléltem. Egy marikondó élményem volt. Gratulálok, én egy egy drótozást végeztem el, mert hogy... Minden lakásban különböző értékű realisztétek vannak, ingatlan részek, területeket, terület, ezt a szót kerestem, miként a monopoli táblán is. Uh -huh. Ennek megfelelően például a íróasztalom melletti polc, ahová lehet bármit rakni, ami kézzel van, az egy magas értékű, az maga a Dunakorzó tulajdonképpen, vagy a Vörös-Marti utca, ami mellett rögtön már a startnező található, <gül> ha ladsz, akkor forintot veszel fel. Na, nagyon sok itt ott a nyomtató, ami nagyon jó volt, amikor nyomtatni kellett, de hát azért annyira gyakran nem kell. Ezt lássuk be. Ugyanakkor én nagyon azt mondom, hogy tök jó, hogy az embernek a lakásában van egy olcsó fekete lézer nyomtató, mert akkor nem azon, hogy kell egy Isten verteizé beszállókártya, vagy bármi. A beszállókártyát most már Google is megoldott, hogy kultúrált módon lehessen tárolni mondjuk a telefonjaiban, de azért nem sokáig volt ez, vagy nem mindig volt az így. Akkor az ember nyom egy gombot, kinyomtatja, utána megint nem kéreni, nem tudom én, egy két hónapig a cucc. Vagy ha a kedves ügyfél ragaszkodik ahhoz, hogy de ne pdf-be küldjem a számlát, hanem igenis legyen kinyomtatva embernek módjára. Szóval innen kitelepítettem egy távolabbi polcra nagyon régen a nyomtatót, hogy ott ott sem kérenni, ellenben ide akkor a kezemügyében levő polcra ide lehet hasznos dolgokat tenni, mint mint azokkal a drótokkal teli doboz, amik, amely drótoknak tényleg szükségem van. Tehát csak háromfajta USB, meg, meg mikrofon, meg mikrofonkábel, meg ilyesmik. Majd egy fél éven keresztül nem dugtam be se a nyomtatót. És most megint kellett volna valamihez. Közben megrendeltem hozzá három méteres USB hosszabbítót, meg mindent. Nagyon szépen össze volt rakva egy csomagba az összes drót. És fogtam magamat, amikor sütörtök környékén, Bedugtam a gépbe a hosszabbítót, elhúztam a növények hátam mögött nagyon igényes módon, kerestem egy tápkábelt, az egészet összecsatlakoztattam. elsőre működött, mintha a nyomtatók nem a sátának a kis szolgai lennének, és most végre helyén működik, tehát csupán egy fél év kellett ahhoz, hogy megcsináljam, ami tulajdonképpen hát, három és fél perc munka volt. Ja, igen. Hát figyelj csak, akkor mind a ketten legyőztük egy régen halogatós feladatunkat, ez nagyon-nagyon menő. Büszke vagyok. Igen, a szerintem is van, van mire büszkének lenni. Jó van, akkor megérdemeljük, és a hallgatók is megérdemlik, hogy innentől kezdve mindenféle vicces kütyükről beszélgessünk, mert úgy látom, hogy főként ilyenek vannak most már csak ö, előttünk, de azok viszont egyik gékebb, mint a másik. Igen, na most nem vagyok nagy pártolója a felnőtt emberek legót gyűjtenek című jelenségnek, bár tudom, hogy ez egy kortás nagyon nagy trend. Ugyanakkor azt a részét értem, hogy a felnőtt emberek legót raknak össze, mert az a legháromdésebb puzzle, amit az ember csinálhat és még jól is néz ki a végén, az miért létezik. Ezt a kettőt majd még egyszer valahogyan összebékítem egy rendszerbe, egyelőre nem dolgoztam rajta sokat. <hý> és most kijött egy nagyon szép készlet, ami egy rendkívül csinos világító tornyot tartalmaz, és ami az igazán érdekes benne, hogy a, egy új elem van benne, egy Fresnel lencse, amely Fresnel lencsejét 1822-ben találták fel. Hát ez úgy néz ki, aminek a keresztmetszetet lényegében egy fűrész. Az a lényeg, hogy több különböző domboruló lencse van egymásra csiszolva, és a különböző módon szóródó sugarakat hát tulajdonképpen egy, egy sávvá bődületesen, nem szakszerűen alakítja. Magyarul a Fresnel lencse arra jó, hogy messzebb látszon a fényed. Ja, igen, és ezt tették a világító tornyokba, ugye? És ebből most van egy nagyon pici legó eszköz, igen, ami a világító torny tetejében benne van, hiszen egyébként a világító tornyokba raktak előzően Fresnel mert ott élet és halál kérdése volt az, hogy milyen messze látszik a fénye. Hiszen, hogyha az ember közelről lát egy világító tarjat, és <gül> a felé halad, akkor át kell gondolni az élet döntéseit, <gül> hogy vajon jó csinálja. Akkor el. bajban van, igen. Igen, és az jutott erről eszembe, hogy nem csak hogy azt mondja, hogy ez mennyire szép ez a és hogy majd még a képet is az próba, hogy és aztán a fren ellen sem mennyire gyönyörű szép dolog, hanem, hogy minden idők legjobb ismeretteljesztő sorozatában legalább egy öt percet beszél róla James Burke a kapcsolatokban, és talán az első részben nekem úgy rémlik, ami onnan kezdődik, hogy valahogyan Írországban fel kellett mérni a királynő parancsára, hogy milyen földek vannak, és kiküldték a királyi földmérőket, csak hát Írországban gyakori a köd, és odáig tart a műsor, hogy és így született meg az egészből a mozi. Hogy? Mi? Miért? Hát mindig, mindig csak egy lépések vannak. Tehát, hogy kellett egy erős fényforrás, hogy tudjad, hogy merre mérsz és meddig. Az erős fényforrás lehetővé tette a kereskedelmet, mert hogy nem szaladtak fel a hajók a azért a Dover fehér szikláira, tehát biztonságosabbá vált a hajókereskedelem, ipari forradalom, stb. Ez az amaz, minden ilyen egymás után. És... És az a vége, hogy hát ezeket a talentségeket aztán használták egyéb színpadi világításra is, különböző fényforrásokkal. A fényforrások fejlődése önmagában egy, azt hiszem, egy 20 perc ebből a műsorból, amit én itt elraktam magamnak, a, nem is a filmből, hanem a sorozat részből, hanem a, a könyv verziójából, ami megjelent magyarul egyébként, és azt is rendkívüli módon ajánlom. Hogy volt egy remek széngázas világításos időszak is, ami hát fényesebb volt, mint minden. Fényesebb volt, mint a láncnál a kard. Egy probléma volt benne, hogy egy picit balesetveszélyes volt. Plusz hát a balesetveszélyességét csak növelte az, hogy ebből nagy rendszereket építettek. És, és hozza példának a Párizsi Operaháznak az Orgona néven emlegetett vezérlőpultját, ami 45 km hosszú csővezetékrendszernek a vezérléséért volt felelős, 88 csapbolát és 960 gázigőt vezérelt. Ehhez kellett egyébként világítási tervet gyártani minden előadáshoz. Fú, régen azért a mérnököknek volt dolga rendesen. Volt dolga. É, idéz még egy mondatot a Bilder című folyóirat 1856-os számából. A színház sorsa az, hogy leéggel. Ez csupán időkérdése. <sítható> <sítható> és leégett? Minden mindig leégett. Hát jó, jó, de hogy konkrétan ez a Orgona rendszer? Arra kíváncsi lennék, majd utána nézek. Majd utána nézek én is. Uh, utána jött egyébként az ívfény, és íffényel már lehetett mozit csinálni. Értem. Plusz hát fényesebb volt, mint a széngáz. Még annál is? Úristen. Még persze. Örülött. Van még más legónk is, de az, na, az nekem is tetszik, ez a Fresnel úgy azért szeretem, mert hogy az ember kap egy kis történelmet is azon túl, hogy összerakhatja a Legót, de utána nézhet annak, hogy mi az a Fresnel lencse. De ez a, ez a kis maszek Legó kocka, ez nagyon menő. Igen, amennyiben aki, hát mondanám, hogy gyerekkorunk, tehát annyira vadul eltérő korúak vagyunk, mi készítők és hallgatók is, tehát, hogy aki a LEGO űrös korszakában gyerek volt, az biztos emlékszik arra, hogy voltak olyan ilyen négyes, alapú, kettes, tetejű, ferde számítógép LEGO elemek, amelyekre rá volt szítázva egy, egy hát durván valami. Egy monitor nem? Egy, vagy egy pár vonal, vagy egy monitorszerűség, ami ilyen pöttyök voltak, vagy akármi ilyesmi. És hogy egy isten a bolond, akit James Brownnak hívnak, az egyrészt uh, gyártott olyan elektronikát, amit be lehetne szerelni ilyen kockába, majd rájött arra, hogy még sokkal jobb, hogyha, uh, hogyha nyomtat hozzá, vagy uh, lehet, hogy ez inkább fröccsöntött, a franc tudja, uh, olyan uh, átlátszó alapanyagból saját gyártású kockát, amin pont megfelelő módon derengált ez a nagyon pici kijelző. Ilyen módon most vannak olyan aktív ilyen legó elemek, amelyekben tényleg digitális számítógép található, ami kis mintákat generál, szóval nem, nem váltja meg a világot, de... Nem váltja meg a világot? Dehogyis nem. Nem véléskedj egy négyes alapú, kettes tetejű kis izében. Itt látom, hogy egyrészt, tudom én, forog valami dodeka éder, de az semmi. Hát látszik benne a Star Wars... Legelső filmjének a lőelemképző kompjútere, amivel luk belőtt a hőrakétát, a, vagy nem ilyen rakéta volt, az fot fotontorpedót belőtt. Fotontorpedó. A, a kilégző csövébe, a vizének, halálcsillagnak. Ne és egy ennél menőbbet, nagyon régen láttam. És ez elfér egy ekkora és ilyen rohadt jól néz ki. Zseniális. E, akkor mondom az igazán durvát, egyébként én ott tettem le egy kicsit a hajamat hogy tekintve, hogy egy, egy olyan mikrokontroller van benne, ami viszonylag erős, ezért elfben dumozni is lehetne rajta. Ja dúmozni az minden ne lehet lehet. Az... Jó, tudom, terhességi teszten is dúmoztak már, de... Igen, konkrétan. <laughs> Illetve most szembesültem azzal, áttekintve az Excelnek a az élettörténetét, hogy egyszer egy nagyon régi Excel verzióban az Easter Egg az egy dúm volt lehetett dúmozni az Excelben valamikor a mit tudom Excel 95-ben, vagy valamilyen nagyon régében? Pontosítanám az előző mondatomat, amennyiben augusztus 22-a óta nem elméleti lehetőség az, hogy lehetne dúmozni, hanem konkrétan dúmozás történik ezen a cuccon. Fantasztikus. Ez nem mondom, hogy nem szép őrület. Ez határozottan az. Ez nagyon szép. És hogy valakinek ilyen projektje legyenek, mert hogy ebből nem fog pénzt keresni, azért abba biztosak lehetünk, ha csak olyan összetett, bonyolult módon, hogy ezt látva, ezt a The Words olvasva, azonnal megbízzák ezt az embert valami munkával, ami nem tudom, amivel aztán híres lesz és nagymenő. Erről üt eszembe, mi beszéltünk a LEGO és valami mikrokontroller alapú kamerás tenger alatt járó dologról. Vagy csak akartunk. Igen, ezek közül a valamelyik, én emlékszem rá, de szerintem beszéltünk is róla, igen, hogy valaki épített egy akrilcsőből, meg legóból olyan tengeralattjárót, ami tudott merülni, meg szabályozni a mélységét. És, és igen, tett bele kamerát is, és valamilyen hegyi pataknak a térdigérő vízében vett fel egy hosszabb utazást, és találkozott egy hallal is. Ami mekkora élmény. Minden esetre berakom az adásnaplóba, mert hát, ha nem ezek azok róla. a dolgok, amiket nem lehet elégszer látni. Igen. Mi ketten mert... biztos, hogy kommunikáltunk róla, azt nem tudom, hogy adásban is volt-e, de a szép volt valóban. Jaj, hát ezt végül is tulajdonképpen, ha már egy YouTube videón linkeled ezt a dolgot, akkor elmondom neked és a hallgatóknak, hogy milyen YouTube videókat nézek most számolatlan mennyiségben tényleg. Végtelen sokat, vagy 30-at megnéztem szerintem az elmúlt napokban. Ebből is látszik, hogy milyen marhaságokkal töltöttem az időm egy jó részét. Hogy mindenféle hobbi és nem hobbi asztalosok, hogyan készítenek ilyen mini workbench tehát ezt a munkapadot, asztalos munkapadot egy gerendából, mindenféle eszközökkel, amit aztán akárhol lehet használni, ha akarod a nappalitban, ha akarod hogy a teraszodon, mert hogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon tervezem, hogy nekem is lesz ilyen workben sem. Mert megőrülök attól, hogy én egy ilyen barkácsolós ember vagyok, de hogy arra jöttem rá, hogy azért tart minden barkácsművelet, ezt szerintem már sokszor elmondtam itt a is, szóval azért tart minden barkácsművelet ötször annyi ideig, mint egy profinak, mert nincsenek megfelelő szerszámaink, és mindent a izgő mozgó konyhaasztalon egy kézifűrészsel és egy vésővel próbálunk megoldani pedig ennél vannak jobb eszközök is. És elhatároztam, hogy szintet lépek, és legalábbis lesz egy munkapadom. És már vásároltam is a jófogáson, 6000 forint értékben egy valami műhelyből kiselejtezett 150-es fém keretes munkapadot, ami, ami lehet úgy gyalulni, meg fűrészen nem mozog. Őrült. Wow. Hogy már csak az, a, az van hátra, hogy beépítsem a egyik ilyen körfürészt fejjel lefelé az aljából a teteje felé, hogy legyen egy ilyen fűrészpadom, és akkor onnantól kezdő mindent egyenesen el fogok tudni vágni. Erről az ötött eszembe, hogy egyszer volt valami ilyen, tudod van ez a klasszikus internetes műfaj, hogy ilyen vallomásos oldal, és nem tudom, hogy éppen ez a Redditnek volt az egyik topikja, vagy a, a Twitteren a feszhol, vagy valami hasonló. De mindesetre azt írta a, a user, és, és hajlamos vagyok elhinni, hogy gyerekkorában megkérdezte őt az apja, hogy mit kér karácsonyra, és ő azt mondta, hogy hát egy ilyen munkapadot munka szeretne. Oh. Ő alapvetően a Fisher-Price-ra gondolt, műanyag kalapácsos és műanyag csavarhúzóval. Lévén, mit tudom én, négy és fél éves. De apuka azt túltervezte egy kicsit, úgyhogy kapott egy béta munkapadot. Ó! Oh. És hogy hát apunak lett igaza, hogy a long game választotta, mert 40 évvel később még mindig azt használja. Nem mondom, hogy nem könnyezte meg asztorit. Nagyon szép, szerintem is, igen. Hát figyelj, az ember így vöregkorára rájön, hogy tulajdonképpen nem biztos, hogy csak a számítógépen lehet sokat dolgozni, hanem lehetne a gyalúval meg a fűrésszel is. Mint ahogy igen, bár az már úgynevezett két is kell, azt hiszem. Nekem van olyanom, nem nagyon sok, mindig nagyon röhögök magamon, amikor, hogy tehát ma délután például, amikor ugye áthúzaloztam a, a router a, a gyerekszobából a másik szobába, vagy mibe, hogy, hogy szögeket kellett beverni a, a drótvezetőhöz, hogy hívjuk ezt, nem mindegy szóval, hogy ott a szoba sarkában fusson a kábel. És hogy ezzel is megküzdöttem, ott bénáztam, nem sikerült ötöttször beverni a szöget. Akkor azért ilyenkor azt szoktam gondolni, hogy jó, nekem még sincsen igazándiból kézügyessége. De bevertem uh, végül. Uh -huh. Ha kell, akkor összezoktak nyúlni dolgokat. Ahhoz türelmem, hogy azt úgy igazán szépen meglegyen csinálva, az többnyire nincsen. Tehát az, az egy olyan típusú igényességgel, amivel én valamikévésé rendelkezem. Én mindig azt gondolom, és ezt rólad is gondolom egyébként, meg magamról is, hogy igen, amikor az ember a konyhájában áll neki ezeknek a műveleteknek ilyen risztrossz eszközökkel, akkor nincsen hozzá türelme. De ha volna egy napom, meg egy asztalos műhelyem, akkor én megcsinálnám szépre. Tehát én ezt nagyon el tudom képzelni, hogy hallgatok valami podcastot, és közben gyalulok, meg csiszolok, meg reszelek. Hú, nagyon. Nagyon el tudom képzelni. Szoktam is időről időre utána nézni, hogy vannak-e Budapesten ilyen bérelhető asztalos művek, Ha az ember órákat vesz, és akkor már úgy értem, hogy kifizetek három órát, és használhatom a közösségi asztalos műhely összes nagy műszerét. Ilyenje volt a Hello nem? De. Mint hogyha indítottak volna ilyesmit. Azt nem tudom, hogy megvan -e egyébként, hogy túlélte el mondjuk a COVID-ot. Nem, de... szerintem az de... még COVID előtt indult, és hát nem tudom, hogy megvan, -e, de gyanítom, hogy nincs. Na, ennek majd megint csak után nézzünk. Ellenben, és akkor itt jön egy olyan projekt, amivel megint gondolom azt, hogy el tudok tölteni órákat, vagy el tudnék tölteni órákat, ha nem lennék spúr megvenni, meg ha nem lenne így is annyi számítógép itt, hanem ennyire pont szükségem van meg egy-kettő tartalékban. Az Abacus nevű számítógép, amit dworkin köszönünk, aki felhívta a figyelmünket, ami hát lényegében egy billentyűzet, aminek az egyik oldalába be lehet illeszteni, egy ö, azt hiszem, hogy az ugye? Ebbe is az megy. De nem, nem. nem, nem, nem, nem, nem, egy rendes számítógép van benne, és nem is kell az, szóval nem, nem úgy van, hogy bele kell illeszteni az oldalába, hanem bele lehet illeszteni az oldalába ahhoz, hogy az első csatlakoztatást elvégezd, aztán szétkapod ezt a kis oldalra becsúsztatható modult, ami egy HDMI-vel csatlakozik a tévéhez vagy monitorhoz, meg egyébként a, az áramhoz egy másik dróttal, és, és lesz a billentyűzetés között egy, egy ilyen teljesen minden technológiától független egyedi rádiós kapcsolat, és onnantól kezdve a billentyűzet az, ami a számítógép, és azt, azt hordozod magaddal. Azt hiszem, vagy van jó, azt nem tudom, hogy hol a számítógép, de szóval, hogy, hogy az csak az arra van, hogy az első kapcsolódás problémamentes legyen, addig kell őket összepattintani. Igen, de hogy ez valami ízé, valami inteles alapú prototyping board, ami alatta van. Hát talán igen, x86-os, úgy rémlik, de nem biztos, jó, ebben már nem vagy biztos, nagyon menő. Illetve, ami még érdekesíteszi persze az, hogy van rajta egy 40 pines es GPIO kimenet, ez a generál input-output ami amihez nagyon sok mindent gyártanak. Tehát ilyen, ilyenből van nagyjából ugyanilyen leosztású raspberry meg több prototyping bordon és erre ráilleszthető eszközökből pedig egészen komoly választék van. Igen. Igen, ez egy olyan cucc, ami marha jól néz ki, nagyon szellemes, amilyen a, a terv, vagy hát a design. És egyáltalán semmilyen értelemben nincsen rá szükséged. Csak nagyon szeretnél egy ilyet. Jó, igen, nem is x86-os, az hülyeség, mert egy Cherry Trail, négy, négy magos 64 bites van benne. De a Cherry Trail az x86-as Az X86, készítő, igen? nem? Hát akkor megnézzük. Jó, nem tudom. Minden esetre egy ilyen komplett Komplett számítógépet kap az ember, ami nagyon sokféleképpen bővíthető, és nagyon-nagyon egyszerű beüzemelni. Ráadásul rohat jól néz ki, és hát tényleg akkora, mint egy hordozható milyen wireless billentyűzet. Az egész egyébként nem tudom pontosan, hogy, hogy, hogy, hogy miért jó, vagy mire jó, de az a része az mindegy is tulajdonképpen, hogy miért jó, meg mire jó. És akkor egyébként én nekem eszembe jutott erről Sir Clive Sinclair-nek a ZX81 meg az ZX Spectrum megalkotójának egy késői és már megbukott próbálkozása a Sinclair QL, ami egy erre nagyon hasonló gép volt. Egyébként az is az, az volt, ugye, a, a talán az volt az első ilyen Sinclair e, számítógép, aminek rendes tehát mechanikus mechanikus billentyűzette volt. Ugye az AX81-nek egy fóliatasztatúrája volt az AX Spectrumnak meg egy gumibillentyűzete, ami lényegében egy fóliatasztatúra fölött egy ilyen gumidarabka volt, amit nyomkodott az ember, és akkor aztán jött a QL, ami egyrészt mechanikus billentyűzetet tartalmazott másrészt pedig a, a jobbra nyúló billentyű nélküli nyúlványába, vagy oldalában, ami ennek a mostani abakusnak egy touchpadet rejt, ott a Sinclair QL esetében kettő darab microdrive bemenet volt, ami egy-egy ilyen nagyon kicsi szalagos tárolóegység volt, és már volt az ég Spectrumhoz is ilyen microdrive, azaz szalagos tárolóegység. A QL-ben annak talán a feleméretű, szóval nagyon kicsi, tényleg ilyen egészen vékonyka, szalagos, volt. Na, azt juttatta eszembe, és aztán egyébként, mint most ezt látom, a, az indigógó kampányban hivatkoznak is erre a, a Spectrum QR-re, tehát nem véletlen, hogy ez jutott eszembe, mert a készítőknek is járt a fejében. Na, utána néztem közben. A Cherry Trail az az, amit mi korábban atomként ismertünk, annak az egyik oh. utódja, tehát x86 kompatibilis. Uh -huh. A másik, ami nekem beugrott, az a Bani Huangnak volt a kis projektje, a Novena nevű laptop, azt hiszem, hogy Bunnyhuang Bunny közeli volt a cucc. Ez egy olyan leginkább laptopra hasonlító dolog. 2015-ben kezdték az egészet egyébként, vagy, vagy akkor gyűjtöttek pénzt, aztán az első, első darabok azokban 2016-ban kerültek kiszeretésre. Szóval olyan laptop volt, aminek a billentyűzete nem feltétlenül volt beleépítve a cuccosba, hanem kaptál hozzá egy drót nélküli Lenovo billentyűzetet. A, azt a részét, ami a kijelző volt, az fel lehetett támasztani, de a laptopnak a, az része, ahol a hagyományosan billentyűzete az hátrafelé nézett. És hogy kinyitottad, ott volt az alaplap, és egy olyan területre volt beszerelve, ahol ez a szabványos ilyen csavarokkal, beágyazott csavarokkal vagy anyákkal igazából ellátott felületből volt még szabadon egészen nagy rész, ahová mindenféle saját elektronikát lehet beszerelni, hogyha az a megfelelő szabvajon, ha megfelelő nem tudom én három centingént lehet el azt a cuccot, amit tervezte hozzá. A drótozást megoldod magadnak, a megfelelő csatlakozók ott voltak az alaplapon, tehát, hogy azt kötsz még bele a kis laptopodba, amit szeretnél. Plus, hogyha ha megmutat az aktuálisan benne levő hardvert, akkor ebben is lehet cserélni azt a, azt a prototyping boardot, amiköré ami felépítették az utcot. Nem volt ez akkor egy erős darab igazából, viszont az összes, összes eleme nagyon könnyen cserélhető, nagyon szépen felépített, nagyon szétszetetővé tervezett dolog volt. Egy pillanatig nem állította magáról azt, hogy az átlag felhasználónak csinálják, de, de ha valaki elektronikát szeretne prototipizálni. Ahhoz eljutott már arra a szinte, hogy saját elektronikákat gyárt, amit valamilyen módon rá kéne dugni a számítógépére, arra egy közel tökéletes darab volt. Nagyobb volt, mint egy laptop. Kövérebb volt, mint egy laptop. furcsább volt, mint egy laptop, de nehéz volt nem szeretni. És nyilván egyébként működött a belsőjében egy négymagas Cortex A9 processzor, tehát hogy amit, uh, amit ilyenre írtak, az futott rajta. Vagy legalábbis meg lehet próbálkozni uh, lefordítani rá. Másodpercig sem vitatva azt, amit mondasz, azért a közösségi finanszírozó oldalán a legelső mondat az volt, hogy a new open hardware computing platform, flexible and powerful, designed for use as a desktop laptop or a standalone board. Szóval azért azt mondta magáról, hogy erős, de való igaz, hogy hogy szerintem nem volt az olyan gyenge akkor, ez 2014, amikor a, a finanszírozás volt, és a kitűzött 250 ezer dolláros cél helyett 890 ezer dollárt sikerült összegyűjteni, úgyhogy meg is valósult aztán persze. Illetve a powerfulnak azért több jelentése van, tehát hogy lehet, az, lehet az a, ennek a szónak a jelentése, hogy Powerful úgy fut rajta a Régen erre azt mondtuk, hogy úgy fut rajta a Crysis, mint a bánat, de hát a Crysis az már lassan bármilyen fut egy, egy cserepes virágon is. Igen. De az aktuális nagy, nagy igényű játék, hogy Isten elsírja magát, de Powerful úgy is, hogy drága barátom, erre bármit rá költsz, lefuttasz kettő parancsat, azt annattal kezdve a pacemaker is levezérli. Hát igen, ez igaz. Igen, igen, igen. Jó, hát igen, Mikro ről bújtolt, meg, euh, csalá, jó, persze nem volt egy ilyen, egy ilyen gamer laptop, de hát nem is annak volt számad. Nagyon szép projekt. Nekem persze nem ez kéne, hanem ez az, ez az új cucc, ez, a, ez az abakusz. De esküszöm, nem tudom, mit kezdenék vele. Hú, hát akkor elmesélem, hogy nekem mi az, ami majd kell egyébként, de megvárom a általányadozás, és le fogom írni költségnek a 40 százaléget, hogy előre ezen a vagyok vesztett ember lettem, Ferenc. Ú, uh, melyik kontrollod? Bántak. Nem tudom, a, bal a meleget. Kontrolom. A balkontrollom. A balkontrollom? Igen, igen, igen, igen. Letört a billentyű, mert úgynevezett puha műanyagból gyártotta a Logitech nevű cég három évvel ezelőtt a billentyűzetemet, és vállalt rá kettő év garanciát. Uh. És azon gondolkodtam, hogy vagy veszek a áráért, árának, árának a harmadáért egy teljes bilentyű szettet, Igen. és várok két még míg ide jön Amazonról legalább, vagy veszek Kínából egy darab billentyűt a bilentyűzet árának 1%-áért, és várok két hónapot, majd ellopja a posta, Gondolom ez vagy veszek a egy billentyűzet. Egyiket se egyelőre átmepeltem a Windows gombra a kontrollt, és kiszedtem a kontroll a bilentyűt, ha már úgyis el van törve, Windows gombot meg amúgy sem nagyon használok. Oh. Tehát egy hosszan fenntartható helyzetet sikerült előállítani. De csak ezt a fene, mert szerettem ezt a jószágot, ellenben a az anyagválasztás nevezzük az egyszerűségedvért igénytelennek. Oh. Igénytelenre sikerült. úgy találtam is ennek megfelelően a igen, hát az a billentyű összarúban tervezett. Sorry. És mi, mi a hosszú távú elképzelésed a megoldásról? Melyik utat fogod bejárni? Uh, lecserélem egy másikra, valami hasonló izé alsó közép kategóriás mechanikusra. Tehát, hogy veszel bilánycsüzetet, újat. Igen, igen, igen. Helyes. Klattyogjon és lehessen vele verni egy betörőt. Ezek a, amiknek meg kell felelni a következőnek is. Értem. Érdekes, mert a, az embernek így alakulnak a preferenciái. Nekem például a klattyogás az most már teljesen ellenjavolt. Csomó embert felébresztenék vele. Hát van, van egy, amit egyébként ajánlanak, az még egyébként Cuki. A klatyalástalan Logitech K380-as azt szem. De ilyen furcsa körülakú billentyűi vannak. Hmm. Laptop billentyűzett hosszúságú járattal. Nem biztos, hogy azon akarok leírni tízzer karaktereket. Hmm. Ám bátorra egyébként a tesztek azok szénét dicsérik. Lehet, hogy kellene indítanunk egy startupot és egy indigogót egy olyan mechanikus billentyűzetre, ahol oldalán van egy ilyen mechanikus kapcsoló, amivel a klattyogást ki- és bekapcsolni lehet. Az mennyire szép volna? Hát, technikainak ugye meg lehet azt csinálni, hogy az igazán menő mechanikus billentyűzeteknél ugye szvepelhetők a, a gombok, tehát, hogy kiszeded kapcsolóval együtt, és berakod majd a csendes gombot a helyére. Nem, az úgy nem lenne jó, hogy minden reggel mind a kell a gombot. Nem, valahogy úgy képzelme el, hogy valahogy így fölemelnék egy ilyen mátrix valamit a billentyűk alatt, hogy nem, nem tudnák befutni a teljes uh, útjukat, hanem, hanem uh, tehát, hogyha így ezt a csendes módban nyomnád le, akkor csak az út felét futná be, és ott aztán valami, nem tudom, valami fólia, billentyű nem tudom, mit csinálni, nyilván valami érintkezés lenne, némán, és aztán amikor felébredt a család, akkor egy ilyen mozdulat lekattantod, és akkor megint klattyoghat. Hát akkor van még a másik megoldás, a Citroen út, ja, amennyiben... Ja, hidraulikus lenne a billentyűzet? Hidraulikus csillipítással oldod meg az egészet. Hú, de jó. Ez az első pár évben tökéletesen működik, később a második tulajdonos vagy szívja a fogát, vagy mázlia van. Értem. Jó, ez is egy iránynak hangzik. Jó, de mindenképpen csináljuk meg a Kickstarter-t. Egyébként ez is megfordult a fejembe, hogy kidobom fenébe a és veszek egy Citroën BX-ot helyette. <gül> egy árba vannak körülbelül? Nem, sajnos. Tényleg mennyi lehet ma egy Citroën BX? Az azért drága, nem? Azt hiszem, hogy igen, és milyen szép autó egyébként. Én is szerettem nagyon. Igen. Na, nagyon kocka. Az ma már annyira kocka, hogy talán csak a ladák ennyire kockák. Azok se. Van három darab eladó, gyanúsan olcsó mindegyik. Uh -huh. Tehát 300 és 469 ezer között van. Ez klasszikusan az a, az a kategória, amire valószínűleg egy családi házárát még el kell költeni, pusztán ahhoz, hogy működjön. Uh -huh viszont az egyikben a világ legrondávüléshozatát is, úgyhogy nagyon gyorsan menjünk tovább, mielőtt... Jaj, figyelj ki, hát eszembe jutott valami... Kint érek a hitemből. ...csak az, az ilyen retroautókról, hogy megnéztem a Netflixen a Cleo című sorozatot, ami egy hát német sorozat, a berlini fal ledöntése idején játszódik. Most az mindegy is, hogy egyébként miről szól, bár őszintén szóval tudom ajánlani, teljesen oké okay. vannak. Vannak kritikus megjegyzéseim, vagy lennének, de alapvetően jól szórakoztam. Ez mindenképpen meglepő volt, hogy kb. ugyanarról az időszakról, kb. ugyanazzal a indulattal készített e, sorozat, ez is akár csak a besugó, de valahogy ez annyira jobb, hogy az hihetetlen. Pedig néha nem is valószínűleg sokkal több pénzből készült volna. Mindegy, nem ezért hoztam elő, csak nagyon sokat járnak benne autókkal, amik természetesen Trabantok, meg Varburgok, meg, meg Ladák, meg ilyesmik. Újra felhorgat bennem az a vágy, ami rám tör szerintem úgy három havonta egyszer, hogy el kéne menni egy ilyen Trabant élményvezetésre. Annyira szeretnék rendes két ütemű Trabanttal közlekedni megint egy kicsit, én azt tettem sokat egy időben, és úgy úgy szeretnék megint. Én Trabant élmény vezettem egyszer még, amikor arigósak voltunk, Nógrádi Attila autórovat vezető kollégának a kék trabantját jelmény vezettük, hmm. és a fiatalabb hallgatóink már megszokták, hogy időnként elsül a szám, tehát, hogy a, a fagyos fos folyt le a bokámon, amikor tökig nyomta magázt, és az autó erre nem megállt, hanem elkezdett lassulni ilyen finom ütemben. <gül> és mondom, hé, hát nem erről volt szó, hát én itt most fékezek, a magam ugyan izgalmas volt egyébként. De időnként este azon kapom magamat, hogy 120 Skodákat keresek a használt autón, de eddig mindig sikerült megállnom, akár a telefonszám eltevése előtt is. De értem, miről beszélsz. Ellenben találtam a Netflixen, és ezt akartam mesélni, reality -t. én a, a vacsakautós reality a nagy rajongója vagyok. Hú, abban most sok van a Netflixen, én is találtam kettőt. Valószínűleg no. mindet láttam. Oh. Tehát bármikor kérdez bátran. Jó. És ez a, amit most néztem, az a Drive Hard The maluf vagy valami hasonló hülye című dolog volt, ami, aminek a főszereplőjét, a Semi Maloof nevű egyébként autós kaszkadőrt, őt már láthattuk. Hát egyrészt különböző Fast and Furious filmekben felborulni autóval, ha nem látjuk, hogy ő az. Másrészt meg valamelyik másik Netflix autós izében versenyezni, vagy őt, vagy a lányát. És hogy ez a mostani, ez pedig az ő garázsukról szól, ahol egyrészt kaszkadőrségből, másrészt meg autóversenyzésből próbálnak valami pénzt keresni. Utána néztem, malúfék tényleg autós kaszkadőrök, tényleg versenyeznek, az Instagramjuk van a Netflix előtti időkben, is vannak ilyen cuki képek, hogy a helyi kisatkák, a kis atkák a cserkész előtti úttörő, de mind, mindegy. Tehát, hogy a, a nem lát fel az asztalt, tehát élet úgy gyermekek elmennek a műhelybe megnézni a motort, és a pukörbe mutogatja nekik, és cukorkával kínálja őket közben, uh -huh. majd farol egyet autóval, hogy a valamit, ami izgalmas is. Tehát, hogy valóban létező ember, ennek megfelelően mindenki köz, közepesen pocsék, pocsék színész benne. Mivel viszont mindenki nagyon pocsék színész, azért nem is írtak bele ilyen mesterséges ö, drámákat, hogy a család nagyokat veszekszik a kamera előtt. Úgyhogy van, hogy ott van szemi maluf az apuka, ö, anyu a háttérben vezeti a céget, elkönyvel időnként ö, ott van a képekben, ott van az örökbefogadott fogadott gyermekük, egy ilyen tejfeles gyermek, időnként ö, ö, 18 éves már felnőtt, de még lényegében tiniként hibákat követ el. Valamint idősebb Iker lányai és legidősebb lánya, akikből a két Iker az kaszkadőr és szerelő, a legidősebb lány az pedig versenyző és szerelő. Ezt eladtad már és most? Családilag csavaroznak mindenféle motorokat, majd pedig drag racingre járnak. És ami, ami igazán az első rész után azt mondta, hogy most végig fogom nézni kb. Két nap alatt már megint a meg az egész Netflix, hogy, hogy legalja kategóriás élitek nézett velem, hogy bődületesen támogató benne mindenki. Tehát, hogy egy család van benne, aki alapvetően egy ízé, tehát van az, amikor a, a srác az elbasz valamit, és akkor megkapja azt, hogy nagyon nem kellett volna most rendkívült csesztel mindenkivel, egy éjszakát emiatt töltenünk, Holnap reggel te mosod le mint a tíz autót. Holnap reggel lemossa a tíz autót vagy vágóképen, és akkor részvégén megjön a nap, hogy vállaltad a hibádat, tudom, hogy szeretett csirkeszárnyát, vettem egy nagyobb adagot, és itt van hozzá az összes olyan szósz, amit rá önteni, és kirakja egy autónak a motorház tetőjér literes majonészt, meg literes kecsapot. Uh -huh. De ugyanez van a, a lányokkal is. Vannak tök mű, tök megrendezett részek, az összes kaszkadó egy egyébként, tehát hihetetlen, hogy ezt bárhol felhasználták volna. De mégiscsak kaszkadőr jelenetés annak a mechanikája, hogy hogyan, hogyan süti el valaki a színfalak mögött a megfelelő pillanatban azt a eszközt, ami az út mellett található autót átlöki az út másik oldalára, úgyhogy közben szaltozik is egyet. Te látványosnak látványos. És tényleg ez a, a, a szeretetet meg az elfogadás, ami ilyen, ilyen nagy szavaknak tűnnek, de ugyanakkor meg tök jó látni azt, hogy itt van egy működő közösség, akikről forgattak egy rossz reality de alapvetően még ezen is átjön az, hogy tulajdonképpen ezek normalis embereknek tűnnek. Hú, hát alig várom, hogy letegyük a telefont, és azonnal bekapcsoljam a... Csak meg kéne jegyeznem, hogy mi a címe, valami Maluf van benne, ugye? Maluf végé, majd átküldöm a linket neked. Ez a... kéne találni a kategóriának egy nevet. A nem jó, de kedves. Az teljesen rendben van. Én amiket láttam ilyen autós realitiket mostanában, azok a nem jó, de nem jó kategóriában vannak, csak esetleg szép autókat szerelnek benne meg, akár roncs állapotból, de hogy egyszerűen nem, nem, nem értem, nem értem, hogy kinézi ezeket a, ezeket a egykaptafára készülő realitiket, ahol minden részben kell legyen egy konfliktus, és ezt a konfliktust, olyan szinten rágják a szádba, hogy tényleg avadásnak érzed magad, de egy figyelemi hiányos avadásnak, aki nem tudja az első 18 említését, megidézni annak, hogy muszáj, muszáj dolgoznunk, mert kell a pénz, mert most már lehúzhatjuk a rolót, ha nem lesz pénz, úgyhogy most már muszáj dolgoznunk, mert kell a pénz. És ezt így elmondják 15 szer megőrülök. Én ezt még tudom kezelni, amin igazán, igazán leszoktam tenni a hajamat, ez a amikor emberek azt mondják, hogy is most ilyen extra dolgot építünk, és közben a vágóképekben más emberek nagyon csúnya hegesztenek. <gül> igen. Hát, igen. <gül> az a varrat, amiről én is megmondom, hogy ocsmány, az már tényleg el van rontva. Uh, hát figyelj, Kelt, az van, hogy eldumáltuk az időt, úgyhogy én percekre vagyok attól, hogy bekapcsolhassam a Maluf reality-t, mert hogy itten hát, uh... Leárt az időnk, pedig még voltak linkek amikről beszéltünk. Érteni, értem, értem. Nagy részét át tudjuk, át tudjuk vinni a jövő hétre, de azért még egyet mondjunk el, mégpedig azt, hogy a kedvenc drónodat mert teljesen alkalmas az ukra ukra ukrajnai légtervédelemre például. Igen. Ö, azt kinyírta a Snap. Azt láttam, és nagyon-nagyon oda vagyok, hogy, hogy kinyírták. Ugye ez a Snap? A Snap az a Snapchatnek az új, régi, új neve. És ők azok, akik időről időre jelentkeznek egy olyan hardverrel, amitől én lelkes leszek, mert bár marhaság, de nagyon szellemes marhaság, de aztán soha nem viszik végig, hanem mindegyik egy kísérletnek bizonyul. De volt már fényképező szemüvegük, meg nem is tudom, az a fényképező szemüveg volt, amit ilyen mesinekből, ilyen automatákból lehetett megvenni az utcán? Az volt az és azt végig, azt végig is vitték, tehát hogy azt abból gyártottak, azt hiszem, hogy két generációnyit. Igen. Csak, hogy nem, nem maradt meg igazából, és ilyenkor az ember persze nyilván elgondolkodik, hogy lehet-e eBay-ről venni egyet. Igen, ez nem jött össze. Na most meg aztán volt ez a, ez a Pixi nevű drón, ami egy ilyen zárt kialakítású, tehát olyan drón volt, ami nem tudja levágni az ujjaidat. Volt benne kamera, és elvileg egy ilyen kiterjesztett selfie-bot, vagy a repülő selfie bot funkcióját igyekezett volna betölteni. Én imádtam, de Persze, most jött a hír, hogy nem lesz már tovább Pixi kameradrón. Igen, erre mondtam én azt, hogy ha ez divatba jön, akkor teniszütővel fogok járni nyaralni. Igen, tényleg így volt. Ugyanakkor nyilván sajnálom, mint hardvert, mert. Mert azt nepről nagyon sok mindent el lehet mondani, de azt, hogy nem mernek akár nagy hülyeségnek tűnő dolgokkal is kísérletezni, azt például nem. Az, az nem rájuk jellemző valóban. És hát ez pont ugyanúgy meg fogom gyászolni, mint hogy a, a Spotify-nak közelmúltban beszüntetett karting nevű dolgát, amit szintén nehezen lehetett volna beilleszteni az életembe meg az autófelhasználási szokásaimba, de azzal, hogy egy nagyon nagy Spotify tekerő és következő számra léptető gombot beraktak volna az autóba egy kis kijelzővel, Hát azzal tulajdonképpen engem megnyertek. Igen, az nekem is tetszett. Kár, hogy az embereknek nem kellett. De hát ez van, már mindenkinek van CarPlay, vagy Android autó az autójában. Rajtam Ez kívül. valójában nem igaz, de jól hangzik. Jó, igen, persze, hogy nem. Nekem sincs. Persze, ha egy évvel később vettem volna, ugyanazt az autót már lett volna. Nem cserélsz fejettséget. Veszel oda valami kinei szart, autóba. és akkor az tudja. Igen. Hát nem tudom, én már vettem egy jó pár fejedséget, nem ebbe az autóba, hanem korábbiakban ilyen olcsókat. Azok mind annyira rosszak voltak, de annyira, hogy nem merek. Egyébként ezért nem nyúltam az Én az Androidnak a tartóságában nem bízok. Tehát, hogy a, ahogy a telefonjaimat is cserélem két és fél kötőjel három évente, mert addigra pusztulál. Itt majd mindjárt lesz egy kérdésem. Uh, ugyanúgy uh, a fejegységet nem szeretném a kocsiban, tehát az az ember hogy tartósabb felhasználási tárgynak gondolja. Igen. Plusz a gyári az pont elég jól szól ahhoz, hogy, hogy sokba kerüljön lecserélni egy olyanra, hogy legalább ennyire szól jól. És mi lett volna a kérdésed? A kérdés pedig az, hogy egyébként lecséltem a telefonomat, megvettem az aktuális az alsó kategóriás motorolát, ami a következő 3-4 évre a telefonom lesz. Motó valami? Moto G valami. Nagyon igen. szép. Magam sem tudom, hogy hányas. Uh -huh. Lényegtelen van benne. kamera ö, jobb a kihangosítója, tehát jobban lehet rajta beszélgetni. Plusz ö, ismét van egy működő, nem kihangosítóval is az látó telefonom. Ö, mert hogy a kihangosító, vagy a mikrofon és a fülhallgató része az tisztítatlanak bizony volt, mert próbáltam mindennel a végén. Uh -huh. Idérde a Bluetooth-et is. <gül> ö, no de. Tehát, hogy van. Ö, azt hogy három generációnyi olyan telefonom, ami Android eszköznek kép képkeret. Jó? Telefonnak nem. mi a fenét kezd ezzel az ember? Mert vannak ilyen ajándék az oda rászorulóknak, de oda működő képes eszközöket kérnek, ezt azért így nem nagyon állítanám róluk. Tehát nyilván a hallgatóinknak ezerféle válasza van. Ezek mind olyan válaszok, ami. Hát egyfajta megoldás, mert valamit kezdtél vele de hasznosat nem csináltál nagyon, ha csak nincs valami nagyon speciális problémád. Megjegyzem, beépíteni egy ilyen szabványos dinkeretbe és autórádiót csinálni belül, az nem biztos, hogy hülyeség. Az mondjuk érdekesen igen. Ámbátor, látható módon az autóba hagyni egy telefont. Az úgy érzem, hogy az könyvben azt jelenti, hogy hamarosan oldalablakot kell vásárolni. Én nekem az a benyomásom, hogy nem törik már fel Budapesten az autókat. Főleg egy alsó-középkategóriás sok éves motorol a telefonért, ami ráadásul be van építve a műszerfalba. Hm. Ah, ahhoz műszerfalat kell bontani, hát, igen. Hát műszerfalat kell bontani, az igaz. De pont te ezt javasoltad nekem az előbb, úgyhogy tulajdonképpen bátran merem. Én kérdeztem, nekem. hogy gondolkodtál rajta, de én sem gondolkodtam én rajta. Én gondolkodni gondolkodtam rajta többször. Át is szaladtam néhányszor a Geekbuying és Eli Baba oldalakon, hogy mit tudnék betenni a meglevő fejedség helyére. Aztán nem, nem próbálkoztam. Tudod, az a baj, hogy ezeknél az integrált megoldásoknál egy csomó ilyen autóspecifikus beállítás is onnan vezérelhető, és azt sose tudom, hogy az tényleg átköltözne erre az új fejegységre, vagy, vagy nem? Jaj, persze, persze. Tehát a honda fórumban, fórumban minden három hónapban megkérdezi valaki, hogy android androidos fejegységre, hol lehet átállítani most az órát, mert régen azt a rádióról lehetett a hosszan megnyomva 8-as csatornát, és akkor mm. ott a tekerentjűvel beállítom azt, hogy nyári időszámítás van. És akkor meg szokták neki mondani, hogy hát így jártál. Nem, valami más kell megnyomni, de nem vagyok erre Meg, működni, meg lehet működik. csinálni. De hogy a, de a dolgok macerásabbá válnak. Na hát ezért se. De azért az tetszik az ötlet, most be beleszerettem, hogy e, telefonokból, régi telefonokból autórádiót csinálni. Pontosabban egy ilyen autós podcast lejátszó és e, e, aktív GPS, már mint hogy... E, vazekliens. Vazekliens, igen. Vazekliens és Spotify kliens. Nagyon jó, ilyet akarok. Ott a hardware-es startup, abban lehet igazán hogy jött bukni. Igen, igen, igen. Hú, de jó lenne egy ilyen, egy, az, a tükörre, tükörre lehet majd felszerelni, már tudom is. Csak a nevet kell kitalálni, a többi már menni fog. Jaj, de jó. Meg, meg kitalálni, hogy olyan drótozod meg a tápot hozzá. Igen, igen, igen. Mert hogy végig kell vezetni a mindenen is. Igen. Nem, egy drót nélküli táppal működne. Na, na. Á, értem. A kamerával már megcsináltam azt, hogy be van építve szépen, ahogy a tetőfedő cucc alá a drótja, azt nem tudom én, egy fél órán keresztül gyűrögettem különböző helyekre a mazzagot. Ezt még egyszer nem szeretném. Fú, pedig hát kész, teljesen oda vagyok a gondolattól, mert ráadásul a telefonnak az elejét meg lehetne deskemnek használni. Minden meg lenne oldva. Csodálatos új életet kezdhetne a régi androidos telefonunk. Ilyet akarok, kedves hallgatók. Képkeretnek, ha van képkeretnek, vagy ha billeg a zongora. <laughs> A van közöttetek egyrészt egy autovillamossági szakember, másrészt egy kockázati tőkebefektető, akkor jelentkezzetek, megcsináljuk, jó? Nagyon gazdagok leszünk. Végre. Erre vártam eddig. Na hát addig is, amíg rendkívül gazdagok leszünk, köszönjünk el. Rendben van, sziasztok. Ö, jövő héten a Cinege Madárral és a Cipőjével vissza, ha minden igaz. Igen. Én már nagyon várom. Sziasztok. Hello, hello.